сильнішого за смерть, адже воно воскресло нині перед нами. І в ньому бачимо себе, любов, яку кожен з нас зазнав, і смерть, котрої не минути. А наша любов теж колись воскресне? Так, любов до батьківщини в наступних поколіннях. Едвард на ці слова не зреагував. Бралося до світанку, і побратими поснули. І цвіркун замовк. Думала Ганна, що вже ніколи його не побачать. Перед Йорданом пішов Чернота зі своєю сотнею рейдом на покуття. Там почалися вивози в Сибір. Яке село врятує, а яке ні. Десь погромить НКВДський гарнізон, а десь обійде, зваживши свої сили, коли виграє бій, а коли... Не хотіла думати про загибель сотеного, бо ще й не пізнала його, тільки з того часу, як Потурай запросив її на розмову до Пилипової Гражди, і Черното увійшов не в кімнату, увійшов, а в неї, з того часу не вступався з її душі, і пестив, і мучив, і сон забирав, а гаджуги шуміли, небелебні, чекаючи їх, і знала Ганна, що якби мало між ними не статися, то тільки там, під гаджугами, бо не приземлять вони її, а до неба піднесуть, і Ганна з висот побачить свою любов і себе в обіймах лицаря. Коли ж він приведе до неї дівчину? Хай тільки один раз зайде, і Ганна Силоміць потягне його за руку до гаджух, бо чому не вступається з душі і мучить, і пестить, і сон забирає, і хай цього потім вже ніколи не станеться, хай. Ганна наперед знає, що так буде. Хто може утримати воїна, який пошлюбився з війною, і нелюбаска вип'є його чоловічу силу, а висмукче живу кров, опририться смерть. На те він і воїн. Ще не засвітила каганця, як тихо зойкнули двері і до світлиці увійшли двоє. Тільки краєм ока побачила Ганна, струнку поста дівчини у благенькому сердечку, яка несміливо ховалася за спиною височеного вояка. Входячи, він не у дверя голову, ніби вклонявся Ганні, і був це Чорнота, і вже бачила жінка тільки його, і забула, що в цю мить виконує службу, стояла перед ним чекаючи. Чорнота стримано привітався, був він з вигляду суворий і шорсткий. Ганна відступила назад, відчувши, що холоне під його чужим поглядом, її потяг до нього тихо згасав, і аж тепер вона розгледіла біловолосую дівчину, яка несміливо стояла на порозі». Дівчина була ніжна, гейбе аж прозора, і тьохнув жаль у ганненому серці, що і діти мусять йти на війну, і гинути мусять. Загинеє ця, а сама ж яка, ще не розквітла і делікатна, мов вогняна пряжа, на якій не встиг ще зіткатися у зір її життя. Чернота взяв ганну за плече і повів у бічну кімнату, де стояв ткацький верстат, і лежали на долівці під стіною зіткані килими. Ганна сполошилася, чому він так квапиться, невже хоче притьмом її взяти на килимах. Її супротив дійняв жінку, вона притулилася спиною до стіни і, гать схолонувши боязко, дивилася на сотеного, бо не бажала, щоб це сталося в них, як у тварин. Суворий вигляд Чорноти. Злагідні очі степліли, а він зачинив за собою двері, і Ганна відчула, як його долоня стає все важчою, твердішою, немов би не би на її плечі хтось накладав ярмо, а пальці яка поповзли по шиї аж до вуха і ніжно стиснули мочку. Ганна увіяла, схилилася до Данилової груди, та він опустив руку і сказав, «Про це маємо знати тільки ми, партизани, Анно, і ти». «Ця дівчина буде служити в Червоному Христі, а ти – її мама». То для совітів. А сільським скажеш, що найняла собі дівчину з Хімчина, помічницею до верстата. А ще хочу тобі сказати, що у Сакатурі гарнізон розгромлений, твоя сестра Марія і її чоловік подалися до кореня Різуна у Чорний Ліс, або і Сакатуру, як сусідню Бондарівку, нині завтра теж спалять». А Василь у нас? Замість Андрія. Прошепотіла Ганна. Вона ніколи не бачила Василя, а лише на цю мить згадала слова Марії на похороні її старшого сина. І Василько загине, такий нині час. Кожен сам за себе, Анничко. І ще шполу ми нарешті впіймали в Секатурі. Тепер він у нас під вартою. Палець Божий, полегшено зітхнула Ганна. Хотіла б уздріти його смерть. Бережи дівчину, як зумієш, говорив далі Чорнота. А вона, сирота, вчилася у Коломийській медшколі, а коли її батьків разом з нею схопили за сина, який пішов до дивізії Галичина і відвезли на товарну станцію у Теплушки, вона якимось чудом утекла.